Kapitola 4 Pup Havaggo Kvietiny Verš 44 čtyři. Ko imang pataving biches sati yama lokancha imang sadevakan Ko dhamma padang sudesitan Kusalo puphamiva saty. Kdo tuto zemi pronikne a tento svět smrti s jeho bohy, kdo tato slova dhammi dobře vyložená, jako odborník květinu vystaví. Verš 45. Siko pathaving saty, YAMALO kanča imang sadivakang, seko dhamma padang sudi sitang, kusalo puphamiva pače sati. Ten, kdo se cvičí, tuto zemi pronikne a tento svět smrti s jeho bohy. Ten, kdo se cvičí, tato slova dhammi dobře vyložená, jako odborník květinu vystaví. Verš 46: Pinu p mangka mang viditva, marí či dhammang abhi četvána marasa, papu phkány, Ada adasanang mačuraja sa když nahlédl z toto tělo jako chomáč pěny a pochopil jeho povahu přeludu, odetni Márovi květiny rozkoší a odejdi mimo dohled krále smrti. Verš 47. Héva pači nantang, biasat tamanasang narang, suttang gámang maho ghova, maču áda je Kdo jen květiny rozkoší sbírá, člověk s rozptýlenou myslí, jako spící vesnici velká povodeň, tak ho uchvátí a odnese smrt. Verš 48: Pupani heva pačinantang, biasat tamanasang narang, atitanieva kamesu antako kurute vasang. Kdo jen květiny rozkoší sbírá, člověk s rozptýlenou myslí, nenasytný ve smyslných požitcích, toho se zmocní ukončitel životů. Verš 49 Jatápy Bhamaro Pupang VAN GANDHA MA HEDHA YANG PALITI RASAMÁ DÁYA GAMI Jako včela z květiny, aniž by její barvě a vůně uškodila, se zbírá nektar a odletí, tak nechť mudrc prochází vesnicí. Verš 50. Na paré sang Viloány, na Parej sang a Katang, ta Nova ave Keja, Katány a Katániče. Ne na přestupky druhých, ne na to, co ostatní vykonali či nevykonali, Ale sám na sebe se ohlížej, co jsi vykonal či nevykonal. Verš 51. jedna pi ruchirang puppang, vannavantang a gandhakang, evang subhasita vacha a palaho jako nádherná květina, krásně zbarvená, ale bez vůně, tak je dobře vyslovená řeč neplodná pro toho, kdo podle ní nejedná. Verš 52 Yatha Piruči Rang Pupang Van Navantang Évang subhásitá váčá sapala hóty kubato. Jako nádherná květina, krásně zbarvená a vonící, tak je dobře vyslovená řeč plodná pro toho, kdo podle ní jedná. Verš 53 simhá. Kajra malagune gune bahu, evangjaty na mačina, katabanguselang bahung. Jako z hromady květin lze uvít věnců mnoho, tak ze zrození smrtelníka vykonáno by mělo být mnoho prospěšného. Verš 54. Na Napa gandho pativata na chandanang tagara malika. Satanče gandho pativata meeti, desa disa saporisopavájati. Vůně květin nejde proti větru. Ani vůně santalu, tagary či jasmínu, ale vůně dobrých jedinců jde i proti větru, jejich vůně vane všemi směry. Verš 55 Čandenang tagarang vápy, upelang ata i sangandha gandho a nutaro. Ať santal, tagara, lotos či jasmín, mezi těmito vůněmi je vůněctnosti nepřekonatelná. Verš 56 App matto a i yang tagara chandanang. Jóče sílavatangandho váty déví su uttamu. Chabá je tato vůně tagary či santalu, avšak vůně ctnostných, která vane až k bohům, je nejvyšší. Verš 57. Ty sang sampan nasílánan, ap máda viharinan, sam dánja vimutánan, máro magan K těm, kdo jsou obdařeni ctností, prodlévají v dbalosti, a jsou osvobozeni správným poznáním, mára nenajde stezku. Verš 58 Jata Sankaratha sming, Ujjhita Sming Mahapati Padumang Tatajajeta suci Kandhang Manoramang Jako z smetí vyhozené u silnice může vyrůst lotos. Krásně vonící a mysl potěšující. Verš 59: Evang Sankara Bhutisu, Andhabhuty Puthu Jany, A Tyrochaty Panya, Samma Sambuddha Sávako. Tak v davu zaslepených světských lidí, září moudrostí, žák dokonale probuzeného. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Sako Tuto i jiné rozpravy si můžete přečíst na webové stránce pandita.cz v sekci knihy.